Dan Bursuc este mereu în căutarea unor noi talente. Printre cei mai tineri membri ai Academiei de manele, Lele, copilul de aur, și fratele său Adi de Adi, sunt dovada vie a faptului că cei înzestrați cu talent și dispuși să muncească pe rupte sub îndrumarea mentorului Bursuc, își pot atinge visul de a ajunge faimoși în lumea manelelor. Nu renunțam acolo pe stop. Eu vreau să fiu. Eu vreau să fiu, renunța, renunța, Nu, Sorin, ascultă Eu vreau să fiu, n-aș renunța, n-aș renunța N-aș renunța, n-aș renunța Nu, aici pune-mi un accent n renunța, n-aș renunța Ta-la-la-la la n renunța, n-aș renunța. Renunța. Renunța. renunța tragi un pic de aici n renunța, n renunța, okay. n-aș renunța, ta-la-la-la Vii pe topă, mă! Ce nu înțelegi, mă, ce zic, mare. N-aș renunța, n-aș renunța, mă, n renunța, ta-la-la-la -la -la. Ia ta i mă! -la -la -la, ta -la -ta -la. N-aș renunța, n-aș renunța Băi, acolo e o chestie mică, măi, care nu înțelegi tu! N-aș renunța, ta-la-la-la Ta-la-la-la-la N-aș re... Ai vreau să fiu N-aș renunța, n renunța Simplu, mă, numai când trebuie să-i dai altfel N-aș Nu voi renunța, mă-mi e parcă așa-mi sună mai bine pe ele Și nu o să renunț la ele Nu voi renunța la ele Vreau le, vreau le, vreau pe ele nu voi renunța, renunța la el Mă țin amândouă în stres Mă țin în stres Da da da da, da Da da da da Ia cântu-o Mă țin amândouă în stres Mă țin în stres Da da da da Ia de-i încă o dată refrenul A, la oară. Da, da. N-aș renunța, n-aș renunța da una, nici un una la alta. Le vreau, le, vreau, le vreau pe ele Nu voi renuncia noi N-aș nu n-aș Da, sau așa? Nu -aș -aș Așa, nu? Cum e? Ce idee? n, renuncia, n renuncia, una, la Ara, hai sau... la dubă acolo ai mare idee Bă, bă, e bună E bună? La bucătărie? Le le vreau le vreau le vreau pe ele Le vreau le vreau le vreau pe ele Le vreau le vreau le vreau pe ele pe ele Le vreau le vreau le vreau pe ele pe ele pe ele Trebuie accentul bine, mă. Le vreau le vreau le vreau Le vreau le vreau le vreau pe ele Le vreau le vreau le vreau pe ele Ia să vedem ce-ai Mi s-au la Le vreau, le vreau, le vreau Pe ele Pe ele... E un accent ăsta aici. Accentul e pe pe. Le vreau, le vreau, le vreau, pe ele Hai, mă, ia de mi s-a Mi au la Le vreau, le vreau, le vreau, pe ele Ce-ai grăbit Mi s-au un la Cam așa arată diminețile lui Dan Bursuc. Cantonat alături de soliștii săi, în studioul de repetiții și înregistrări, impresarul deosebit de pretențios și exigent scoate untul din ei. Astăzi, luați la bani mărunți, sunt copilul de aur și micuțul Lele. Băi, nu au înțeles, mă, pe nu mai pe Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. Și când tragi, de mai ce mai nu cântești? De toate fetele, te-am ales doar pe tine sa cu tine, zilele Zilele Da doar ori, fac Zilele, zilele Zilele, zilele Hai, cap. De toate fetele, te-am ales doar pe tine cu tine, zilele, zilele Dar nu stiu Zilele, zi Ce-i pui accent? Zilele, zilele fiat mai tii, hai să repetăm, da? da. Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. Mai departe zi tu. Sunt pe cu tine zilele, zilele. Cinci. Răbdător, Bursuc îi pune să repete până ce ajunge să fie mulțumit de rezultat. Acest lucru nu se întâmplă prea des, astfel că artiștii săi nu au tocmai viața ușoară. Dintre toate fetele, fetele te ales, ales doar pe tine, tine să petre cu pe tine, tine zilele, zilele, zilele! Ia, ia te la Da, da, da, da dacă mă da, Să fugim amândoi da, da, da, Ce avem pe noi Dacă mă da, Te rog, nu da, da, Aici trebuie să da, facă el da, exact, da, înțelegi? Placerile, nu știu cum o să fac, că sunt băia băia să răd, Plăcerile eu n-am cum să ți fac. Imediat. to băia e. e un balans nou, băi tată. să băi, plăcerile, plăcerile eu. eu n-am cum să ți fac. Ta -lala la la nu știu eu nu știu să studiez să